Alzaremos un tricolor alegre, la rosa. Cuesta cita rivera y bombata. Valer robil y bombardamente. La guardia rosa sonada dura ata, co te trasate. Desde la pluma tiralia fuerte está. La gárzara con el alabastone. Tu mata como Misione una nuova era Que el mando aportara la reeleccione Los portasquitos son la suabandiera Es Ese la policia se la hacen perde Ese es la policia se la hacen pase Respondiremo dale barrica jate <tose> Lomo perteamo E sicaremos <tose> lun furor di gloria Saciando a burguesia capitalista that I Ora le 10 e 38 minuti primi di questo lunedì 11 di marzo 2013 all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi la musica, la politica, la storia, soprattutto le lotte dal Paese Basco e eh, non solo e noi eh, oggi mh, porremo oh, l'accento, insomma dopo qualche settimana in cui ci siamo occupati spesso d'altro sul uh, Paese basco lo faremo attraverso uh, l'analisi della giornata di uh, mobilitazione nazionale in tutto lo stato spagnolo indetta uh, dalla uh, dai principali sindacati iberici su uh, convocazione della uh, Confederazione Sindacale Europea uh, lo faremo perché eh, c'è stata un'ampia partecipazione a questa giornata, ma anche perché eh, questa uh, giornata si è svolta nel uh, Paese Basco con um, una dinamica abbastanza uh, singolare, abbastanza particolare di cui vi uh, daremo conto in uh, particolar modo per quanto riguarda, insomma, l'interrogativo che spesso ci eh, si pone su oh, come organizzare le lotte, su come si debbono organizzare le lavoratrici e i lavoratori fuori, dentro, accanto ai sindacati tradizionali. Insomma, vedremo un po' che eh, risposta è è stata data nel eh, Paese basco e poi le vicende relative al uh, processo oh, di pace mh, con eh, la l'espulsione e dalla Norvegia di tre eh, militanti baschi, espulsione dovuta alle pressioni dello Stato spagnolo e eh, alle eh, uguali pressioni che il mondo mediatico spagnolo ha fatto nei confronti dello Stato norvegese. I tre militanti si trovavano in Norvegia sostanzialmente per eh, poter iniziare un percorso di dialogo in un uh, paese terzo, non è andata così, sono stati espulsi, non si sa bene dove andranno da finire, ritornano in evidentemente in clandestinità da qualche parte e e questo, diciamo, è l'apporto che è un governo spagnolo sempre più screditato eh, dai eh, casi di eh, corruzione e malversazione che ormai emergono quotidianamente e da massicce mobilitazioni, iniziative di piazza, anche queste con cadenza ormai quotidiana, eh, arrivano in tutta la geografia iberica c'è poi da dar conto di una lunga intervista che il quotidiano Basco Gara ha fatto a due rappresentanti del collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi. Si tratta di un documento molto importante perché come potrete ben immaginare è molto difficile per il per questo collettivo e eh, poter esporre in prima persona eh, le proprie idee, le proprie considerazioni, l'ultima uscita chiamiamola così pubblica. Risaliva a circa 6 uh, mesi fa adesso questa lunga intervista uh, di cui leggeremo qualche stralcio per uh, capire come si pongono le prigioniere e i prigionieri politici di fronte allo stato di cose presenti nel uh, paese basco e poi una uh, segnalazione che uh, volevamo farvi e riguarda un uh, un'intervista, un audio che uh, per ora non possiamo farvi sentire perché è davvero molto molto oh, lungo, ma um, um, speriamo magari nelle prossime puntate di riuscire a uh, tirarne fuori uh, qualche estratto oh, nel uh, frattempo per chi fosse interessato e vi assicuriamo che eh, l'intervista e eh, diciamo tutta quanta la costruzione eh, del dell'approfondimento è davvero oh, molto molto interessante si eh, trova sul uh, sito di eh, Radio Onda d'Urto, il l'indirizzo è tripla w.radioondadurto.org e eh, si tratta dell'intervista um, a, a Teresa uh, Forsades e eh, Teresa Forçada è un uh, personaggio molto conosciuto in uh, Catalogna, ma più in generale in tutto quanto il mondo iberico, sia uh, in Europa sia in uh, latinoamerica, molto meno ovviamente eh, qui eh, da noi, si tratta di una uh, benedettina uh, catalana, una delle esponenti più importanti della teologia uh, della liberazione, una studiosa di femminismo e un esperta di eh, sanità, eh, una voce ascoltatissima eh, dai movimenti sociali sia nello Stato spagnolo sia in tutta l'America Latina, pressoché eh, sconosciuta in ehm, Italia. E la forza ad essa è stata ehm, sempre al fianco dell'esperienza eh, bolivariana in eh, Venezuela e tant'è che eh, ha rilasciato diversi video messaggi per raccontare qual era la sua posizione nei eh, confronti del uh, governo e eh, c'è vista è stata um, spesso e eh, volentieri in uh, Venezuela e cosa che può sembrare diciamo così abbastanza uh, ridicola forse ma mh, vi assicuro che ha avuto il, uh, il suo peso uh, si è eh, spesa in prima persona per smontare una teoria per piuttosto bislacca direte voi ma che eh, come dire ha, ha avuto il suo peso in eh, Venezuela ed è stata diffusa dalla uh, destra uh, religiosa e ultracattolica venezuelana e poi ripresa anche in Europa sul fatto che il uh, cancro che che poi portato alla morte Ugo Chavez sarebbe stata una sorta di punizione eh, divina, mi direte eh, il dibattito può sembrare un po' surreale per ehm, utilizzare un termine così neutro se ne rende conto anche la forzades ma il fatto che un personaggio come lei eh, sia voluto intervenire su questo ci dà anche l'idea di come eh, bisogna davvero eh, agire a, a 360 gradi comunque e l'esperienza di questa donna va uh, molto più in là uh, di uh, di questa di questa polemica e una uh, paladina della lotta contro uh, le uh, case farmaceutiche si è posta spesso in contraddizione e in contrasto con le alte uh, gerarchie ecclesiastiche sia nello stato spagnolo sia in tanti paesi del latino uh, America ha lottato al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della telefonica nello Stato spagnolo in sciopero della fame e è stata ed è presente in tante mobilitazioni sociali che attraversano uno Stato spagnolo divorato dalla crisi. Per mh, sintetizzare, insomma, la forza de sé ehm, ha sempre detto e eh, continua a dire che che eh, il eh, l'unica possibilità per eh, la Catalogna e più in generale per tutto lo Stato spagnolo è decretare uno sciopero eh, generale e eh, illimitato oh, e ad eh, oltranza. Cose che in eh, posizione, insomma, che detta da magari un esponente anarchosindacalista eh, diciamo ci può apparire eh, nella nella normalità, detto da un esponente religioso come lei, come dire, fa eh, abbastanza impressione, ma il mondo, come eh, ben sa chi ci sta dentro al mondo, poi se uno si pone fuori è un altro caso, ma se uno ci sta dentro lo sa bene, il mondo è eh, bello anche perché è piuttosto vario, piuttosto variegato e, e ci si può trovare di tutto. Vedremo se riusciremo a mandarvi qualche eh, estratto di questa lunga intervista. Nel frattempo potete andare sul sito di Onda Durto, lo ripetiamo www.radioondadurto.org e si trova per adesso nella uh, pagina uh, iniziale, per cui non c'è bisogno di eh, fare chissà quali e eh, ricerche si scende un un pochino e si trova immediatamente, altrimenti se inserite le eh, consuete parole nel motore di ricerca, in questo caso Spagna e Catalogna vanno più che bene, la ritrovate immediatamente per chi fosse interessato invece al suo personaggio, ricordiamo il nome Teresa Forcades, scritto Forcades e può eh, davvero rilasciare qualche sorpresa analisi di ehm, questa donna. Revuelta nel fenopatico! Revuelta nel fenopatico! El hombre del deporcado! Por haber informado! Granizo, rayos, truenos y viento uracanado! La asamblea de mamaras!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 Guido Vasa Pleo de Mafaras, c'è arrivo Guido Vasa Pleo de Mafaras. Ha deciso! Mañana sol y buen tiempo. E allora, 10:49 e 49, dopo questo esordio, come dire, consigli per eh, non eh, la lettura in questo caso, ma per eh, l'ascolto, ritorniamo alla cronaca, la eh, cronaca del eh, degli ultimi giorni ci parla di eh, grandi mobilitazioni sindacali avvenute nel corso dello scorso fine eh, settimana e per la uh, precisione sabato scorso lo slogan uh, delle manifestazioni è stato contro la disoccupazione 6 milioni di uh, ragioni uh, migliaia e migliaia di persone hanno uh, manifestato in uh, tutto il paese diverse centinaia di migliaia secondo gli uh, organizzatori e aderendo a una giornata di mobilitazione eh, indetta eh, sostanzialmente da quei sindacati che sono legati alla CES, la Confederazione Europea eh, dei eh, sindacali decine di uh, manifestazioni in uh, tante città dello Stato spagnolo, ovviamente eh, nel mirino della contestazione il uh, sistema politico bipartitico, come insomma si tratta di un bipartitismo molto relativo, visto che il Partito Popolare e il Partito Socialista spagnolo um, sostanzialmente hanno le stesse ricette e eh, ovviamente il uh, processo di eh, tagli e privatizzazione allo stato oh, sociale con l'istruzione e la uh, sanità che sono in via di uh, eliminazione per quanto riguarda i uh, servizi alla uh, ai cittadini e alle eh, cittadine. E le manifestazioni più oh, importanti ovviamente nelle eh, città uh, principali a Madrid uh, e eh, a uh, Barcellona e eh, ma appunto decine di eh, manifestazioni un po' in tutta la geografia eh, spagnola, una manifestazione che eh, in qualche modo è stata eh, dovuta e eh, perché eh, da parte dei sindacati ufficiali che nel corso di questi mesi si sono visti spesso se non sempre superati dai eh, movimenti sociali più o meno autoorganizzati in giro per eh, tutto lo stato spagnolo, manifestazioni importanti ci sono state anche nel eh, paese eh, basco in particolar modo Le eh, più eh, numerose sono state quelle di eh, Pamplona, in Navarra e eh, di Bilbao. Qui eh, hanno oh, partecipato anche i eh, sindacati americani locali i sindacati baschi, il in particolare il sindacato LAB, espressione della sinistra indipendentista. E vedremo oh, fra poco oh, come è andata questa mh, questa partecipazione, come sono stati organizzati i cortei e le manifestazioni all'interno di una realtà piuttosto particolare dal punto di vista sindacale e politico come quella eh, basca. del frente que se note que estás presente es el rock Allora, 10:57 abbiamo visto oh, queste manifestazioni che si sono svolte in uh, tutto lo stato spagnolo nella giornata di uh, sabato. Andiamo a dare un'occhiata a quello che succede nel uh, paese basco eh, ricordando appunto la specificità. Non solo politica, ma anche sindacale del paese basco è eh, probabilmente la zona più sindacalizzata di tutto lo stato spagnolo va sempre eh, ricordato il fatto che eh, nello Stato spagnolo la presenza dei eh, sindacati è eh, decisamente più bassa rispetto a uh, per esempio una realtà come quella uh, italiana, i due principali sindacali, le commissioni sovreras e la UGT, Pesca, eh, più o meno riferibili ai al Partito Socialista e e gli schierdonidi delle altre formazioni eh, della sinistra è una uh, presenza che si eh, ritrova soprattutto all'interno del uh, dell'impiego pubblico e da uh, caratteristiche simili a mh, quella che in Italia può essere la triplice sindacale, ma con meno eh, presa e eh, meno forza rispetto a quanto può accadere qui eh, da noi. Ed anche peraltro la storia del sindacalismo di base in, nello stato spagnolo è piuttosto differente rispetto a quella che eh, conosciamo da uh, da queste parti. Eh, nel paese basco la particolarità è data dal fatto che eh, oltre ai sindacati ufficiali alla coppia di sindacati ufficiali Commissione Sovrera Seuchete eh, c'è il uh, sindacato della sinistra indipendentista basca il sindacato LAB che eh, si eh, che attua ed opera come un sindacato di classe che ormai dà diversi anni ha un uh, patto d'azione con uh, il uh, l'altro sindacato basco, il più antico sindacato del paese basco, ela eh, che eh, nasce su posizioni più moderate, ma che poi nel corso uh, degli anni ha visto in qualche misura radicalizzarsi le sue posizioni. Quindi c'è un quadro uh, più è eh, vasto e variegato di quello che si trova nella restante parte dello stato spagnolo e eh, c'è eh, anche una uh, questione se non etnica, uh, chiamiamola uh, comunitaria nel corso uh, diciamo senza andare troppo lontani, ma uh, dagli anni 40 in poi c'è stato eh, per almeno 3 oh, decenni una fortissima emigrazione dalle regioni più povere dello stato spagnolo verso il uh, paese basco che eh, ricordiamo fino a uh, tutti gli anni 80 è stata un po' la fucina della penisola iberica, era il luogo dove c'erano tutte le eh, grandi industrie siderurgiche, cantieristiche, c'era una forte e eh, combattiva classe eh, operaia e eh, diciamo la classe operaia eh, non non autoctona è stata eh, indirizzata verso i eh, i sindacati nazionali, i sindacati eh, spagnoli eh, e e molte volte, come dire, è stato fatto di tutto per eh, separare i le lavoratrici e i lavoratori immigrati dalle lavoratrici e i lavoratori eh, chiamiamoli così autoctoni. Questa operazione non è riuscita nelle località eh, più piccole dove per forza di cose poi per fortuna eh, ci si è eh, mischiati subito o quasi subito, ma eh, ci sono molte zone, in particolare la eh, cosiddetta Marcheni schierda, la l'Interland di Bilbao le eh, cittadine sorte sulla costa eh, mancina del Rio Nervión vicino a Bilbao eh, dove eh, praticamente la popolazione è composta quasi esclusivamente di emigrati eh, dalla dall'Estremadura, dall'Andalusia, dalla Galizia, dalle zone più povere dello Stato spagnolo e eh, qui eh, la uh, presenza del del UGT, delle commissioni sobreras e anche del Partito Socialista è sempre stata molto forte. Qualcosa per fortuna sta cambiando nel corso del gli ultimi anni ma molto lavoro c'è eh, da fare. In eh, questo oh, contesto, in un contesto del genere capirete come sia uh, piuttosto oh, mh, complicato mettere insieme le eh, varie sigle sindacali e soprattutto più che le varie sigle, le sindacali e eh, i eh, lavoratori e le eh, lavoratrici che eh, magari sono iscritti a questo o quel eh, sindacato ehm c'è una interessante eh, intervista a un uh, membro del sindacato LAB, quindi del sindacato della sinistra indipendentista LAB della uh, Navarra che ehm, risponde ad alcune domande che gli sono state fatte da un collettivo di eh, compagni che per hanno messo questa intervista sul sito lahen.org in merito alla manifestazione di sabato, a come è stata organizzata e eh, a uh, come questa può fornire in qualche maniera un um, esempio per le lotte a venire. Allora andiamo a, a questa intervista che è stata rilasciata da questo eh, compagno del sindacato eh, Lab che eh, intanto ha una domanda su quale sia stato il tema portante delle eh, manifestazioni di eh, sabato scorso oh, risponde eh, immediatamente dicendo il tema eh, principale è stato quello della difesa del eh, lavoro, ma ehm, anche quello della eh, dell'attacco alla riforma del del mercato del lavoro che innato ormai da diverso tempo in eh, tutto lo stato spagnolo e eh, sappiamo bene che eh, le mobilitazioni sociali e la lotta sono oh, l'unica possibilità per uh, le lavoratrici e eh, i lavoratori attraverso ehm, scioperi e mobilitazioni anche dure, a volte anche tragiche, come quella del 3 marzo eh, di Gasses di tanti anni fa che abbiamo ricordato esattamente lunedì eh, scorso, attraverso questo tipo di lotte abbiamo oh, siamo riusciti a conseguire eh, diritti e eh, condizioni di eh, lavoro più oh, degne e eh, chiaramente dietro oh, tutto questo deve esserci la solidarietà fra uh, tutte e tutti, altrimenti non si può uh, far fronte alla uh, offensiva del uh, capitale. Ehm la la domanda successiva che ehm, chiedono i compagni di questo collettivo si chiama Borroca Garaja al uh, sindacalista è stata eh, come è eh, sorta uh, l'idea di ehm, mettere insieme e eh, di far convocare le manifestazioni a vari eh, comitati di impresa, sarebbero le eh, riunioni di lavoratori e lavoratrici all'interno di ogni posto di eh, lavoro e eh, come siete riuscite a, a coordinarle eh, ricorda un pochino oh, il concetto dell'auto organizzazione eh, assemblearia un concetto che era molto in voga in questo paese ma eh, che a poco a poco è andato oh, scomparendo e il il compagno dice l'idea ehm, all'inizio è sorta all'interno di eh, vari comitati e eh, presenti in imprese eh, che erano a rischio di chiusura e adesso eh, orto ovviamente all'interno del eh, sindacato lab l'obiettivo è che siano oh, gli stessi comitati di impresa e le stesse lavoratrici e gli stessi eh, i stessi lavoratori a eh, essere eh, protagonisti della lotta in difesa del proprio posto di lavoro e dei propri e eh, diritti, di fronte eh, all'impossibilità per i sindacati di articolare eh, lotte eh, congiunte e anche di fronte al fatto che eh, spesso e volentieri c'è un problema di eccessivo protagonismo eh, da parte eh, delle sigle eh, sindacali, abbiamo cercato di far sì che siano oh, le stesse lavoratrici e gli stessi eh, lavoratori a attivare le lotte e a muovere le eh, coscienze. È per questo che abbiamo preso eh, l'iniziativa e è per questo che eh, abbiamo chiesto che fossero gli stessi eh, comitati eh, di impresa a indire le eh, manifestazioni. Due giorni prima dei cortei nella sola Navarra c'erano già più di 50 comitati di impresa che avevano appoggiato la uh, mobilitazione. Si tratta di comitati in cui sono presenti uh, vari sindacati, c'è il nostro, ma ci sono anche mh, le commissioni sovreras, l'Ucchete e uh, spesso e volentieri, anzi quasi sempre, eh, mh, le eh, mh, direzioni di quei questi sindacali, di questi sindacati non hanno approvato le iniziative prese dai membri di base, però hanno dovuto fare eh, buon viso a uh, cattivo uh, gioco. Questa forma uh, di mh, organizzare le mobilitazioni è un pochino diversa rispetto a quella che abbiamo uh, visto nel corso degli ultimi anni, chiedono ancora ci sono uh, vari settori specialmente all'interno dei sindacati maggioritari quando GT commissione sopra era che hanno mostrato oh, molte reticenze rispetto a questo. Eh, voi altri che cosa pensate di fronte a questa uh, situazione? E la risposta è che noi pensiamo che eh, per eh, ogni sindacalista e per ogni sindacato che si autodefinisca eh, non dico di classe, ma uh, di uh, sinistra che difenda gli interessi eh, delle lavoratrici e dei lavoratori con eh, la lotta e eh, l'organizzazione e mh, quello che eh, è, è importante è, è dare eh, forza alle assemblee, all'assemblearismo e poi portare le rivendicazioni delle assemblee nelle piazze e, e nelle eh, strade riguardo il fatto che ci sono sindacati che non hanno appoggiato uh, questa uh, iniziativa <coughs> ognuno uh, farà le sue eh, valutazioni quello che eh, però possiamo dire noi è che eh, sono state create varie contraddizioni all'interno della base eh, di questi eh, sindacati ci sono molti eh, comitati di impresa che hanno appoggiato eh, questa iniziativa nonostante eh, le eh, i membri eh, di questi comitati di impresa poi fossero in contrasto con le loro eh, rispettive eh, direzioni L'importante è che ci si organizzi eh, dal basso e eh, si organizzino le eh, manifestazioni e le lotte contro i tagli e eh, i eh, diritti che eh, non ci sono più. Il capitalismo è, è molto feroce in questo periodo e non solo in questo periodo e quindi bisogna opporre una uh, lotta altrettanto è feroce e eh, dal basso. E eh, è chiaro che eh, la lotta e l'organizzazione sono le nostre armi e eh, allo stesso tempo dobbiamo avere ben chiaro che noi tutti e noi tutti apparteniamo a una classe che è la classe eh, dei lavoratori e delle lavoratrici. Esistono le classi ed esiste la lotta di classe al di là di tutti i eh, discorsi postmodernisti che si fanno specialmente eh, è da parte di una certa sinistra che ha paura di perdere la propria poltrona, qui si parla dello stato spagnolo, ma evidentemente il discorso può essere eh, ampliato anche eh, alle nostre parti. Esiste un'alternativa, però nessuno ci eh, può oh, e ci vuole eh, regalare eh, nulla abbiamo la possibilità di costruire un modello sociale differente basato sulla uh, giustizia sociale, ma questo avrà luogo soltanto se saremo protagonisti di uh, diritti del uh, nostro uh, futuro. Uh, ovviamente quella di sabato, iniziative come quelle di sabato non sono altro che eh, l'inizio, possono essere una chiave per eh, iniziative eh, future che eh, dovranno essere sempre più ficcanti e contundenti perché l'offensiva dall'altro lato eh, della eh, barricata È, è davvero uh, brutale. In uh, conclusione ci rendiamo conto del fatto che eh, ci sia oggi molta paura per uh, una crisi che avanza e che eh, si porta dietro il taglio dei diritti e il taglio di tanti posti di lavoro e assolutamente fondamentale estendere la uh, solidarietà uh, a tutte e tutti, a supportare tutte e tutti perché eh, mh, soltanto con l'unità si può far uh, fronte all'offensiva che viene dall'altra parte. Sabes a risar, risar, risar, risar, risar, estás tú. Y rateo a cancire mi teso se apaya acá, consultela. Etapita sarri, mere muturta, saca su delanco tú a tu amear. Sabes a risar, risar, risar, risar. Sabes a risar, risar, risar, a Torreq, iruña coche roa, te sechero al ves antigo ría, pasatzen, nas azken di untan, ken der sede la danza, satsen saritan. Sel baitik gusteko adu, mi falta dire la cos de cuento generalea. Sarisaris, sarisaris, sarisaris, sarisaris, sarisaris, sarisaris ka tu. Sarisaris, sarisaris, sarisaris, sarisaris, tu.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 Zaarisari sari zaari zaari Sarisa risarisa risarisa risarisa Sarisa risarisa le undici e diciannove l'ultima notizia di cui dovevamo dar uh, conto quest'oggi è ancora relativa al uh, Paese Basco però dal uh, fronte sindacale anzi dal fronte operaio come si diceva uh, tanti e tanti anni fa passiamo al fronte del processo di pace un processo di pace che il eh, governo di Mariano Racoì, ma è in buona compagnia della pseudo opposizione eh, socialista eh, sta cercando di eh, boicottare in eh, tutti i eh, modi eh, possibili. Una notizia che è arrivata la settimana scorsa dalla Norvegia è eh, molto importante. La notizia battuta dalle agenzie è questa, molto uh, succinta, il governo uh, norvegese ha privato della protezione diplomatica e del uh, permesso di uh, soggiorno concesso nel 2011 tre eh, leader della uh, formazione armata basca Euskadi Ta Ascatasuna Oslo denuncia che dopo un anno e mezzo dall'annuncio della cessazione definitiva delle violenze ETA non ha ancora messo in atto il disarmo, una scusa che appare piuttosto diplomatica utilizziamo questo termine fra virgolette visto che dall'ottobre 2011 non sono avvenute più azioni armate in uh, Spagna, i tre eh, militanti avrei ebbero già lasciato la Norvegia per andare con ogni probabilità in Francia tornando in questo modo in uh, clandestinità. Uh, questa è la notizia come eh, viene eh, battuta dagli organi di informazione italiana, almeno da quei pochi che eh, ne hanno eh, dato conto, ovviamente sui eh, eh, mass media baschi e in particolar modo su o quelli più eh, impegnati nella vicenda la eh, questione ha uh, un uh, riscontro ben eh, più oh, alto. La spiegazione eh, che si dà di questa um, scelta della Norvegia di eh, mandare via i tre eh, militanti di ETA è che eh, questa scelta è stata eh, in qualche modo eh, richiesta eh, dal eh, governo di eh, Raccoi. Eh, I tre dirigenti di ETA stavano in Norvegia con l'idea evidentemente di poter cominciare in Norvegia eh, dei eh, negoziati di pace in un paese terzo, in un paese scandinavo, quindi approfittando insomma di eh, della eh, tradizionale eh, apertura che spesso si è riscontrata nei paesi del eh, nord eh, d'Europa, eh, così eh, non eh, è stato E a cosa si deve questa scelta da parte del uh, governo uh, norvegese? Da un lato alle eh, pressioni del uh, governo uh, spagnolo, dall'altra alla vera e propria campagna mediatica che su ordine evidentemente del governo spagnolo la um, catena informativa iberica cadena SER ha posto in atto nelle ultime eh, settimane e c'è stata una pressione piuttosto pesante nei confronti eh, del eh, governo oh, spagnolo, del governo norvegese. E eh, scusate, eh, Cadena Ser che è una catena di radio molto importante che ha spesso e volentieri dato vita ad alcune fra le peggiori campagne mediatiche eh, nello stato spagnolo degli ultimi anni, ha detto oh, che eh, la Norvegia ha finalmente eh, mh, smesso di dar copertura alla uh, direzione di ETA che aveva cercato nel corso di questi mesi di far avanzare dalla uh, Norvegia il uh, processo di uh, pace. Erano uh, almeno uh, otto mesi che uh, i tre uh, militanti si trovavano nella eh, nello stato norvegese dice Cadena Serra, forse erano anche forse era anche qualche esempio, in ma insomma non è eh, questo eh, l'importante e comunque pressione eh, mediatica da un lato, pressione eh, politica dall'altro con eh, il gabinetto di Rako in particolar modo il Ministero dell'Interno che ha fatto pressioni di eh, ogni tipo sul eh, governo norvegese e quindi un'altra un ulteriore eh, occasione persa per eh, cercare di eh, far eh, cominciare questo oh, benedetto processo di pace, un processo di pace che Ormai è evidente la stragrande maggioranza della popolazione basca vuole che eh, si inizi in uh, tempi brevi, ma uh, su cui il uh, um, governo spagnolo continua a fare orecchie da uh, mercante e eh, insomma, staremo a vedere le cose come vanno perché il governo spagnolo scricchiola su uh, diversi fronti e uh, questo uh, del processo di pace nel paese basco uh, potrebbe essere uno di uh, quelli. e qualche giorno dopo questa espulsione da parte della Norvegia di tre eh, militanti baschi è, è arrivata sul quotidiano basco Gara una è eh, lunghissima eh, intervista al eh, EPKP il eh, collettivo delle prigioniere dei prigionieri eh, politici baschi, una intervista molto importante perché potrete immaginare non è per nulla eh, facile per eh, chi si trova eh, all'interno delle eh, galere spagnole con eh, un eh, con dei moduli piuttosto rigidi, se non eh, rigidissimi, riuscire a uh, tirare fuori dalle carceri comunicati e eh, interviste. L'ultima eh, volta eh, era uh, successo oh, diversi mesi fa. Ora sul uh, gara di uh, ieri è apparsa questa uh, lunga intervista a e eh, due militanti, una un compagno e eh, una uh, compagna che si trovano oh, l'uno o oh, nel recluso nello stato spagnolo, uh, l'altra nello stato Eh, francese che eh, raccontano insomma eh, da un lato le eh, condizioni di vita nelle carceri che continuano ad essere eh, pesantissime e eh, dall'altro come si colloca il collettivo delle prigioniere e dei prigionieri eh, di fronte alla uh, situazione eh, attuale, la situazione eh, politica nel Paese basco e eh, nello Stato spagnolo. L'intervista è molto lunga. I due militanti sono concordi nel definire il collettivo come una pietra angolare del processo di pace che dovrà avere corso e sottolineano come non ci potrà essere pace se non quando tutte le prigioniere e tutti i prigionieri e eh, ritorneranno a uh, casa e ci sono poi tutta una serie di uh, valutazioni su uh, diversi casi specifici che probabilmente non è il caso di andare a ricordare visto che si tratta di uh, questioni insomma uh, decisamente eh, interne al uh, Paese Basco oh, segnaliamo eh, il fatto che eh, tutti e due che si trovano a diverse migliaia di chilometri l'uno uh, dall'altra sottolineano la uh, necessità e l'importanza del ruolo della um, comunità internazionale di quelli che mh, spesso in questi casi vengono definiti gli uh, internazionali nel uh, processo di uh, pace la l'implicazione eh, delle e degli internazionali è, è assolutamente fondamentale in questi casi dicono eh, ambedue e eh, il fatto che ci siano oh, personalità e organismi di primissimo piano che si stanno interessando a questo tipo di eh, processo conferma l'interesse internazionale per risolvere il eh, conflitto e è, è ovviamente un lavoro molto duro perché l'atteggiamento oh, sia dello stato spagnolo sia di quello francese è assolutamente negativo e sia nell'un caso sia nell'altro il passaggio di consegna da in un caso dal governo socialista a un governo conservatore, nell'altro caso esattamente il contrario, non ha fatto o oh, cambiare minimamente la uh, situazione. E però eh, concordano tutte e due nel dire che eh, più pressione eh, internazionale eh, c'è più facilmente e eh, rapidamente si eh, troverà una uh, soluzione. Ci sono um, molti uh, esempi in giro per il mondo su come si possa organizzare un processo di pace dall'Irlanda del Nord al uh, Sud Africa, il Pesebasco ha una sua specificità uh, e, e quindi dovrà trovare un percorso autonomo, ma all'interno di questo percorso la presenza e la pressione non soltanto di protagonisti di eh, primo piano della vita politica eh, internazionale, ma anche di eh, tante tanti eh, singoli e eh, collettivi avrà una sua forza e questo ovviamente è una constatazione, ma ha anche un appello che eh, si fa a tutte le solidali e a tutti i solidali in giro per il mondo, ovviamente, anche all'interno del nostro paese. Hiten neutriktatik gutter filtrateberen- E noi a questo proposito non possiamo non ricordare la vicenda di Lander, di Lander Fernandez, che lo ricordiamo si trova ancora agli arresti domiciliari qui a Roma in attesa della sentenza della Corte di Cassazione, l'ultimo scalino prima dell'estradizione nello Stato spagnolo, si è chiusa nella giornata di ieri la città settima uh, settimana di uh, solidarietà uh, internazionale e uh, internazionalista con il uh, popolo basco, ci sono state tante iniziative in giro uh, per uh, l'Italia da uh, Torino a Napoli, altre ce ne saranno ancora ovviamente da qui fino all'estate, l'invito è a rimanere eh, connessi e eh, soprattutto a attraverso il uh, sito che si occupa della solidarietà per l'Under un caso bascoaroma.noblogs.org 15:33 e noi siamo arrivati quasi alla uh, conclusione della puntata di uh, Radio Euskadi di oggi, abbiamo iniziato un pochino in uh, ritardo, quindi uh, finiamo un uh, qualche minuto dopo le uh, 11:30 um, non uh, terminiamo col uh, Paese Basco, ma con uh, mh, una Uh, serie di constatazioni che ci sembravano interessanti anche perché anche oggi abbiamo dovuto parlare del ruolo uh, dei media all'interno del conflitto basco A te misericordia Dunque, chiudiamo oh, parlando d'Italia, ma in realtà continuando a parlare di quello che succede al di là dei Pirenei, ma parlando anche d'Italia, che è un è un po' confuso, forse cerco di di esprimermi eh, meglio. Oh, partiamo dal uh, venerdì uh, precedente eh, alle elezioni. Come sapete, il venerdì prima delle elezioni nella piazza di San Giovanni c'è stata uh, la grande manifestazione di di Beppe Grillo. E um, un mio amico, anzi uno di quelli, uno dei tanti che poi contribuiscono a questa trasmissione, è andato lì a curiosare e eh, ovviamente eh, il messaggio che gli è stato dato è beh, se è, se succede qualcosa, facci sapere subito. ko nakiko es ko cada Make eri bate eri Ma eriordiia Ma E allora si diceva intanto un saluto anche a chi ci chiama e in qualche modo per uh, telefono ha anticipato quello di cui eh, stavamo per, uh, per parlare. Questo amico va a San Giovanni, ovviamente tutti lì, l'attenzione mediatica, mille gente da tutto il mondo. Oh, se succede qualcosa facci sapere, chiamaci, una telefonata. E dopo un po' arriva la telefonata di questo di quest amico che sghignazzando dice oh oh ma lo sai che ci stanno gli scontri e, e noi eravamo un, un gruppetto diciamo ma come scontri che succede? dice sì sì ci stanno gli scontri che oh oh ci stanno i giornalisti che non sono stati fatti entrare sul palco quindi ci sta tensione e, dietro, dietro il palco e eh, insomma ovviamente esagerava e però insomma esagerava sapendo di di esagerare e questa cosa appunto dei giornalisti esclusi dal palco che in qualche modo premevano sulle transenne gli sembrava particolarmente eh, curiosa e comunque da eh, da rimarcare e come dire Oh, io mi è venuto un pensiero in quel momento, poi ho pensato, bah, forse può essere che sono l'unico scemo che in questo momento pensa questa cosa e soprattutto pensa a una cosa avvenuta qualche anno fa, molto drammatico, molto oh, più drammatico, ovviamente rispetto a quello che è avvenuto a San Giovanni. E poi parlandone con con questo compagno più tardi, m'ha detto, diciamo, lo sai che ho pensato anch'io la stessa cosa e ho detto "Beh, meno male, almeno siamo oh, siamo due scemi". Poi nel corso della scorsa settimana questo stesso amico e compagno mi manda un messaggio su uno di questi terribili nuovi mezzi di nuovi metodi di di comunicazione su internet e mi dice "Guarda, non siamo due scemi, siamo tre scemi perché eh, su un sito di di informazione che eh, insomma visioniamo eh, abbastanza di frequente che si chiama eh, Infoout è apparso un articolo di un tizio che eh, dice esattamente eh, pensa esattamente quello che pensavamo noi su questa uh, su questa faccenda e il uh, il fatto di essere non più due scemi ma tre scemi evidentemente ci ha un po' tirato su di uh, morale Questo tizio non è un tizio, ma è un ehm, professore eh, universitario che insegna storia del giornalismo e eh, dei nuovi media e ehm, diciamo, in seguito alle eh, polemiche sulla presenza o meno dei giornalisti in quelli di Piazza San Giovanni ha scritto queste brevi eh, note che sono apparse su eh, su Infoout e eh, non solo e mh, si parla eh, appunto del eh, fatto che eh, non era stato concesso ai giornalisti di eh, salire eh, sul palco mh, queste le eh, considerazioni. Qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua qua, qua, qua, qua. I media mainstream, quelli italiani nel 99% dei casi, rappresentano plasticamente quello che Noam Chomsky chiama la fabbrica del consenso e vivono in osmosi con il mondo politico e le classi dirigenti. Per compiere il loro lavoro di squadrismo mediatico, basti pensare a quello che hanno fatto con i movimenti a Genova, con i Notab o allargando il campo con la sistematica diffamazione dei governi progressisti latinoamericani e chi ha avuto modo di assistere allo schifo a cui dobbiamo, abbiamo avuto modo di assistere in questi casi questi giorni successivi alla morte di Hugo Chavez in primis su quei fogliacci che si autodefiniscono di centro-sinistra, progressisti, illuminati, in primis Repubblica, sa di cosa stiamo parlando? Insomma, questi personaggi, questi fughi, questi testate credono di poter demonizzare sistematicamente personaggi, movimenti, sistemi culturali per poi pretendere con un cinismo senza pari che chi hanno messa alla berlina fino a 30 secondi prima debba subito dopo comportarsi con fair play nei loro confronti non funziona così non stringerò la mano a chi mi avrà riempito di calci per tutta la partita o colpito sistematicamente sotto la cintura con l'arbitro che fa finta di non vedere non siete neutrali, non siete più il quarto potere la spina dorsale della democrazia siete i tutori di un sistema informativo oligopolico chiuso a riccio nella difesa di un sistema di privilegi se giocate sporco nei miei confronti non è scritto da nessuna parte che debba porgere l'altra guancia anche e soprattutto perché con le nuove tecnologie non è un'altra guancia Siamo usciti in qualche maniera dalla dittatura mediatica per la quale o sono vostro sodale o siete in grado di condannarmi al silenzio. La società, la democrazia e l'opinione pubblica non può fare a meno di comunicare, ma oggi forse può fare a meno di voi. Quando l'11 marzo 2004 l'intero complesso mediatico spagnolo, destra e sinistra unite nella lotta e Alla testa di questa lotta c'era il quotidiano di Sinistra e il Paese, lo stesso che cerca di gettare le tame su Hugo Chavez e su tante tanti altri, questo ricordando anche poi quelli che flirtano con questi eh, simpatici i media, eh, ma da posizioni di sinistra radicale eh, si intende. Ehm quando dunque questo l'intero complesso mediatico spagnolo eh, collaborò eh, a diffondere la menzogna di Cosé Maria Snark che aveva interesse a raccontare che gli attentati e di Madrid da fossero stati commessi da ETA, invece che eh, da Al Qaeda o altri gruppi islamici, le cittadine e i cittadini si ribellarono, ribaltando il risultato delle elezioni politiche della domenica successiva. Lo fecero con i media personali di comunicazione di massa, utilizzando internet, i blog, le reti sociali per informarsi, ma soprattutto facendo rete con il più diffuso e semplice di tutti i media, il telefonino. Lo fecero secondo Manuel Castells, attivando quelle reti di fiducia per i quali se io mando un SMS a 10 persone, ognuno di loro lo gira a 10 amici, nel giro di pochi minuti potremmo avere lo stesso e addirittura più impatto di quanto ne può avere la televisione, perché tali reti sono selettive e si dirigono a persone che si conoscono. Rispetto alla pretesa dei disinformatori di professione di orientare a loro fini l'opinione pubblica, le cittadine e i cittadini spagnoli furono in grado di replicare, spostando in poche ore il voto di circa un quinto delle elettrici e degli elettori sdoganati dalla manipolazione del governo e della stampa. Quella dell'11-14 marzo 2004 con Tina Castells è stata una specie di rivolta etica che ha sorpreso tutti, inclusi gli stessi media. Non è stata una rivolta contro un partito a favore di un altro, è stata una rivolta per la verità e contro la menzogna. Quando vengono toccati i loro interessi, i media tradizionali li aggrediscono con la logica del branco, il nemico, accerchiandolo e colpendolo tutti insieme, pensano che il loro grande potere sia tuttora in grado di ridurre al silenzio chiunque, pensano di non essere il filtro fra notizia e opinione pubblica, ma ritengono di incarnare essi stessi l'opinione pubblica, la fabbrica del consenso aggredisce, diffama, schiaccia chi tocca i loro privilegi per renderli in condizioni di non nuocere, ma le reti di fiducia delle cittadine e dei cittadini organizzati in grado di agire contemporaneamente da recettori critici di informazione e diffusori sono già oggi un potere altrettanto grande. Bene, da questo articolo noi abbiamo eliminato qualsiasi tipo di eh, riferimento diretto alla situazione politica italiana non per eh, censurare, ma perché, diciamo, ci sembravano considerazioni di carattere generale assolutamente sacrosante di cui eh, che dovremmo oh, tenere bene in mente sempre e eh, comunque. E guardano che i nemici più infidi e più problematici non sono quelli esplicitamente dall'altro lato della barricata, ma sono quelli che fanno finta, eh, come dire, di avere posizioni quasi come le tue, però un pochino più moderate. e si trova sempre qualcuno insomma che per 5 uh, minuti di di notorietà uh, è è disposto a a quasi tutto. L'importante, come dire, è fare sempre molta attenzione e e considerare che almeno dal punto di vista dell'informazione stanno cambiando davvero tante tante cose. questo per qualcuno è, è preoccupante e noi non sappiamo come andrà a finire, ma uh, certo la situazione è confusa e diceva quel presidente tanti e tanti anni fa che quando la situazione è confusa è sempre meglio rispetto a una situazione che invece è ferma e inchiodata su se stessa. E allora con queste considerazioni un po' d'antan, chiudiamo Radio Scadi di oggi quando sono le 11 e 45 minuti primi, l'appuntamento è a fra 7 giorni, lunedì prossimo, lunedì 18 di marzo, sempre intorno alle 10 e 30 a poco dopo la rassegna stampa mattutina, radioscadi, chiocciolatistici punto org, la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito da qui scaricare le vecchie puntate di Radio Euscadi, adesso un po' di musica, la sigla finale e eh, fra circa un quarto d'ora l'appuntamento è con eh, corrispondenza Grazie a tutti.